Вони квапили Блада, а він не смів виявити того небажання, що утримували його на місці. Все це так недоречно, але зрештою справа ще не загинула. Втеча планувалася на північ, а до того часу він ще й повернеться. Блад сів на коня, якого підвів Кент, і вдав ніби і справді збирається поспішати. «А як я увійду в табір, сер?» – запитав він, рушаючи. Ворота ж будуть замкнені. Не турбуйся, повертатися не буде потреби, сказав Бішуп. У домі губернатора для тебе знайдуть якусь конуру до ранку. Серце блада боляче стислося. Але почав він, рушай тобі, кажуть. Чи ти стовбичитимеш і далі і потякатимеш до ночі? Його превосходительство не дочекається тебе. І піднявши палицю, Полковник Бішоп з такою силою вперіщив коня по стегну, що тварина рвонула вперед, мало не скинувши вершника. Пітер Блад поїхав. Настрій у нього був близький до віччаю. Тепер втечу доводилося відкласти до наступної ночі, а всяка затримка могла накрити торговельні операції Неттала і викликати появу запитань, на які важко буде відповісти. Він мав намір прокрастися вночі, як тільки звільниться у губернатора, через огорожу, повідомити Піта і інших про своє повернення, і їх план буде здійснено. Але при цьому Блад не врахував стану губернатора, у якого був дикий напад подагри і не менш дикий напад люті з приводу затримки Блада. Лікар не відходив від хворого до пізньої ночі. І тільки пустивши кров, йому вдалося нарешті трохи полегшити страждання губернатора. Після цього блад збирався йти, але стіди слухати про це не хотів. Лікар повинен ночувати у відведеній йому кімнаті на той випадок, якщо буде потрібна його допомога. Доля наче насміхалась над ним. Цієї ночі, принаймні, втеча зривалася. Лише рано вранці. Пітеру бладу вдалося на якийсь час утекти від губернатора, заявивши, що йому треба особисто піти по якісь ліки в аптеку. Блад пішов просто до нетала, якого застав у страшній паніці. Бідолашний боржник цілу ніч чекав утікачів і вже думав, що все розкрито і що настала його загибель. Пітер Блад заспокоїв його. Отже, втечемо сьогодні, впевнено сказав Блад. Хоча саме не відчував особливої впевненості. Навіть якщо мені доведеться випустити всю кров губернатора. Будьте готові, як і минулої ночі. А що коли тим часом мене почнуть розпитувати, промовив Нетал? Дрібні риси його схудлого і блідого обличчя ще більше загострились. У хворих очах світився відчай. Вигадай щонебудь. Поміскуй, друже, тільки не бійся а мені треба вже йти». І Пітер Блад рушив до аптеки. Не минулої години після цього, як довбогою халупи Неттала завітав чиновник з канцелярії губернатора, колишній власник човна, в належний час, як того й вимагав спеціальний закон, відколи на острів прибули засуджені бунтівники, сповістив власті про продаж шлюбки і вимагав повернути йому заклад у десять фунтів стерлінгів, який вносили усі власники шлюпок. Проте канцелярія грошей не повернула, вирішивши перевірити, чи справді продано шлюпку. «Нам стало відомо, що ви купили шлюпку містера Роберта Форелла», сказав чиновник. «Так купив», – відповів Нетал, подумавши, що прийшов йому кінець. «Ви, здається, не квапитись заявити про це в канцелярію губернатора?» Агентові канцелярії, що зробив це зауваження, аж ніяк не бракувало бюрократичної чванливості. Заявити про це? Такий голубе закон. Даруйте, я, я не знав його. Та він же був надрукований і вивішений минулого січня. Я, я не вмію читати, сер. Я, я справді не знав. Ну, гаразд. Чиновник з презирством глянув на Нетала. Тепер ви про це знаєте, отож не боріться і до полудня внесіть у канцелярію губернатора заставу 10 фунтів стерлінгів.